txengo dizuet duela e, Mende bat e, baino gehiago e, jaio zen emakuri emakume bati buruz. Seguraxi izango naiz e, espainian e, emakume ospetsuena 1585 bostean jaio nintzera. Garai hartan esate baterako eta urte hori deskibatzeko independentsia kuban adibidez esen orain dik eta zabino harana espetxean zegoen berideiak abertxaleak zirela zirela medio Bilbon jaio nintzen gaiartan abantua osoan konkretuki mila bedea ditxeun talagu eta bost teko abenduaren bederatxian aintzu zen Amar nebarrebak barrebak zituen eta amabuz urte nuela eskola utxi behar izan nuen lan egiten azteko ogei urte bezain lehester ni beste mm, borrokalari batekin eskondu nuen handik urte gutxira 1000 eta amazortxian emineru egunkarian artikulu bat pasaratu nuen eta hortik horrera dolores, ibaruri baino ezaguna izango nintzen pasionaria jaio zen konkretuki garai horretan marxismoaren ideologia jaio zen pesoe alderdian ibil nintzen etamila bederatssi hota hamazazpiko greba iratzailean partu parte hartu nuen hasieratik langileen eta emakumeen aldeko lanari lentatasuna emanion eta Mila bederatxionta, ogitamar erako alderdi komunistako batxorde zentralean nengoen, jadanik. Errepublikan, ospe handia izan nuen. horretas gain, mundu obrero, madrigo, argitalpenean erraztorea izan nuen. Edo ere, datuak, datuak, errepublikan zehar ongi esagutu nuen. Espetxea izan nitxet. Mila bederatxionta hogeita maseian, Madriko Kongresurako autagagia izendatu ninduten, eta estudia esgloralde borrokalari zegoen ezardeku bat eskuratzea lortu nuen. Mila bederatxionta greban greba, e, berkatu, gerra horre, horretan ere protagonismo handia izan nuen. Beraz, ikusten da emakume handia bihurtu nintzen baina gerra zibila galtzean sovietar batasuneko iriburura nintzen moskura atxerrita do atxerrita atxerritatunue eta han sein parisen denbora luces bizi izan nuen pc ko idazkari nagusi izan nintzen Mila ta, berrogeita tik tahirurogeira. Eta 2018 irogeian lehendakari izeatu ninduten. Baina Fra frank, frankismoaren garaian ere nire partea hartu nuen. Adibidez, radio perre naika kasu. Franko Ilan erabaki nuen itsultxea eta astie zen berriro ere. Marriko kongresurako, nuen esarreku berrezkutaruku beratu nuen mila behar txereun eta hilrogeita mazazpi hankonketuki Bilbon, adibidez, lehen mitina egin nuen eta bertan eusko gudarriak abestia nire omenez jo zuten izan ere behin baino gehiagotan euskal Nazio nazioaren autodeterminazoran aldekoa nintxela, adirazin, adirazin nuen Madri lehen hil nintzen, mila bedretzion eta laro geita emere txiko berlingon, arrezia erori eta europako ekialde komunista da segitzen ari zelari.